Я затуляв очі, але це не допомагало. Я ніби провалювався в якісь перетинаючі одна одну безодні, ніби розпадався на шматки хмарно й гойдливо, нічого не міг їсти, все йшло назад. Часто мене тошнило. На п'ятий день я прокидався без головокружінь, але не міг швидко повертатись, особливо ліворуч. Коли я так робив, то падав на землю. Доводилося повертатися всім тілом. Тихо-тихо. Ліва половина голови в мене була завжди якась туманна. Коли мені був один рік, мене поклювало стадо гусей. Служниця залишила мене одного на подвір'ї, а сама пішла до хлопців на вулицю. Я, мабуть, лежав на правім боці. Гуси мене клювали все в голову, все в голову, я не кричав, і про це нічого не пам'ятаю, це зі слів матері. Вся ліва половина голови в мене була після нападу гусей в моргулях завбільшки з голубини яйце, а двох років я обварився до пояса кип'ятком. Це я пам'ятаю. Я стояв у низькому коридорі, а за спиною в мене служниця поставила мідний таз, повний кип'ятку. У цей час по коридору проходив татко, я чемно дав йому дорогу, отступив на крок і сів у таз з кип'ятком. Немов крізь страшний гарячий туман бачив все це. Татко швидко рве на мені чорні бархатні штанці, а мати рве на собі волосся і то підіймає, то опускає руки. Крику її, я не чув, це було як у сні, а далі тьма, далі зі слів матері. Лікував мене наш третєродський фельдшер Трохим Іванович. Я обварився так, що залишився останній слой кожі, за яким, якби зліз і він, була смерть. Мати платила фельдшеру, щоб не знала бабуся, щоденно покарбованцю за візит. А бабуся, щоб не знала мати, давала стільки ж. Він... Підсипав до моєї мазі якоїсь гедоти, що викликала знов запалювальний процес. Я трохи не вмер. Батьки дали лікарів на аналіз цю мазі, і після аналізу стала ясною причина, що трохи не загубила мене. Фельдшера прогнали. А ще до того, бабуся, яка часто сварилася з мамою, щоб дати їй зрозуміти, що значить любов до сина і тривога за ним, взяла мене закутаного в пелюшки, коли мати кудись ходила, і засунула в темний далекий куток під кровать. Мати трохи не вмерла від жаху, бо ніде не могла мене знайти. Вона шукала цілий день, а я весь цей час лежав на голій і холодній підлозі. Мати потім ніяк не могла собі з'ясувати, чому я цілих шість місяців безперервно кричав, і вона нічим не могла мене заспокоїти. Ну, звичайно. Це в мене був ревматизм. На Брянському руднику перед сном у мене часто ламало ноги, і мама робила мені масаж, натираючи їх лампадним маслом або керосином. Потім закутували їх теплою вовняною хусткою. Отже, мені пощастило. Перед тим, як потрапити на село, ми приїхали у Харків. Жили на Петинській вулиці 110. Нам дав притулок дідусь по матері. А дідуся по батькові вже не було. У маминого батька було дві дочки і три сини: Клава, Ніна, Льоня, Костя і Ваня. Дідусь часто випивав, і тоді він ставав буйним, жахливо лаявся з бабусею і дітьми, з мамою теж. На мене ці сварки діяли як грози без грому. Вони безперервними блискавицями палили мою душу. І це було Дуже часто. Тільки мені було дивно, що вони всі лаються і лаються, а не б'ються. Це було жахливо. Чекання бійки. Напевне, з сокирами і таке інше. Я, тримтячи від жаху, все чекав, коли ж почнуть битися. А вони не билися. І тільки лаялися, як попало. Кімната сповнювалася нервовою бурею. І ця буря – Рвали моє серденько на шматки. Це як перед пострілом, не такий страшний постріл, як його чекання. Вони були жахливі неврастеніки, крім мого татуся. Всі як туго натягнуті струни, дивно напружені і повні погрожуючого дзвону, що ось-ось порвуться. Я бігав на вулицю і на шумливих яскравих тротуарах співав з хлопчиками Ставай, піднімайся, робочий народ!» Тільки замість «крікмєсті народний» ми співали «кріцмєстір народний». Це був 1905 рік. Дядя Ваня вчився у жерстяній майстерні, проте мріяв стати машиністом. Ще маленьким він співав «Тут-тут», Поїзд стоїть п'ять хвилин, його мрія здійснилася, але про це потім. А коли ми повернулися в село, у рідну третю роту, я бачив робітничу і селянську маніфестацію. Через майдан на червону вулицю йшли статечні молоді хлопці в піджаках і яскраво на чоботях. Вони йшли повільно і співали: А у Пітері на троні сидить чучила в короні. Вони співали проти царя, а поліцаї поховалися. Робітники йшли до содового заводу. Так і стоїть вона в моїх очах, ця яскрава, смілива і спокійна, що нікого не боїться маніфестація. А тоді не розумів, навіщо це робиться. Але мені подобалось. Море людей у яскравих від сонця сорочках підперезаних красивими шнурками з китицями. Вони йшли, твердо ставлячи ноги на запилену літню землю. Ці світлі і до сліз рідні мені господарі нашої землі. Мама говорила, що вони йдуть завойовувати свободу, а у татуся очі були світлі-світлі, як у орла, коли він дивиться на сонце. Харків Знову Харків. Він нескінченний, широкий і шумливий. Я вже ходжу в школу. Неділя. Учителька веде нас дивитись туманні картини. Ми довго-довго йшли. Я дуже стомився. Нарешті ми прийшли в широку залу. Стемніло. Потім яскраво на екрані бігали маленькі чорні чоловічки. І нам було так смішно. Потім усе зникло, як золотий і красивий сон, і туманні картини, і школа. Іноді ми жили в містах, але недовго. В Луганську я стрибав униз головою із залізного мосту, біля Гартманського заводу, в річку Луганку. У Воронежі бився навкулачки з хлопчиками, які сміялися з того, що я замість арбуз